d e n t r o de metrópolis, no mais alto edifício do mundo, mais precisamente o arranha-céu da TV Planeta Diário, começam os preparativos para um grande acontecimento. Por favor, Clark Kent e Miriam Leyen. Mr. Todd deseja vê-los. Mr. Todd, o poderoso diretor-geral da rede, decidiu enviar seus dois melhores repórteres. Para fazer a cobertura do maior jogo de futebol jamais realizado em toda a história da humanidade. E enquanto todos saboreavam um café, Mr. Todd expôs a tarefa para um t í m i do Clark Kent e a exuberante Miss Lane. Em cinco dias, vocês dois embarcam num jato especial da nossa televisão para o Brasil. Ou, mais precisamente, para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Foi o que eu falei, Miriam.、Ah, bem, bem, o Brasil campeão da Terra vai jogar contra a seleção do Universo, comemorando o primeiro aniversário da paz entre os planetas da galáxia. Eu quero uma grande reportagem. Mas que barato conhecer o Rio! Dizem que lá tem samba, praias. Melé! Um i n s <risos> t a n t E aí, o Super-Homem vai reparar mais em mim se eu ficar morena do sol de p a n n y Depois de dar um risinho sem graça para o chefe, Clark Kent, que na realidade é o Super-Homem, pensou imediatamente nos problemas que certamente iria ter no Brasil. Um deles, a presença de Miriam Lane a seu lado, impedindo-o constantemente de entrar em ação. O outro. Como iria trocar de identidade nas cabines telefônicas do Rio de Janeiro se lá só existem orelhões? Um mês depois, na manhã do dia do jogão, nosso herói acompanhou Miriam Lane à praia, no Leblon. Clark, saia da sombra assim você não se bronzeia. Vai ver como a água está gostosa, vai. Clark não deu resposta. Pois viu com sua visão de raio-x uma asa delta e seu piloto despencando-se no espaço. Tirou seus óculos com supervelocidade e com seu super sopro jogou uma nuvem de areia nos lindos olhos de milha. Tenha calma, amigo. Você já está salvo. Sorte s u o Super-Homem está no rio por perto daqui. Você é o Super-Homem? Mas cadê a sua roupa azul? Eu estava na praia quando vi você caindo. Não daria tempo de vesti-la, por isso vim de sunga mesmo. Adeus e cuidado. Obrigado, Super-Homem. Eu nunca o esquecerei. De volta ao Leblon, Super-Homem recoloca os óculos de Clark k e n t no momento exato em que Miriam Lane expulsava de seus olhos o último grão de areia. Clark então desculpou-se de ficar na sombra, alegando que sua pele era muito sensível p a r ao sol carioca. caminho para o estádio, Super Homem voa devagar para curtir as belezas da terra e aproveita para ser útil. Socorre os que estavam em dificuldade. Ajuda 25 velhinhas a atravessar a rua. Salva uma b a n d a d a por maus elementos. Tempo com seus múltiplos super-sopros. Salva um navio super-petroleiro condenado a naufragar, evitando assim uma tragédia ecológica na região. E ainda levou várias crianças para dar voltinhas pelo céu. b e m crianças. Agora tem que ir, pois já está quase na hora do jogo. Adeus, amigos. Cresçam felizes. Adeus, amigo. Salve o Super-Homem. Adeus, Homem de Aço. É um pássaro? É um avião? Não! É o Super-Homem! Ao avistar o magnífico Estádio Municipal do Maracanã lugar onde seria realizada a grande partida Super-Homem já se preparava para pousar? Quando o inexplicável acontece. Diante dos seus olhos, o gigantesco estádio desaparece como num passe de mágica. Por cripto, o estádio sumiu. O estádio inteiro sumiu. Para onde? É impossível. O que era antes o Maracanã, agora era uma enorme, imensa cratera. No centro desta cratera, Super-Homem olhava ao seu redor e jurava em altos bravos: Por Krypton, eu prometo que não descansarei enquanto não achar o homem ou a coisa responsável por isto. Como um relâmpago, ele cruzou os céus e foi meditar e pesquisar sobre o terrível acontecimento em sua fortaleza da solidão no Ártico. Enquanto isto. O universo inteiro se preocupava e reclamava da s u b t a interrupção da imagem da televisão gerada d a Terra. O que está acontecendo? a g o r a O que aconteceu? Volta, volta! volta. volta. volta. O que isso? Não pode d e r Alô? Alô, por favor, o que aconteceu aí na estação? A minha televisão está sem imagem, eu quero ver um jogo, cara! Alô? Alô, por favor! Do planeta Netuno vinham até ameaças para a Terra no caso de não ser rapidamente restabelecido o sistema de telecomunicações. Pelo adiantado da hora, o jogo já devia ter começado e o povo de Netuno queria ver em ação seu craque、e、ídolo, Kijilit, ponta esquerda, titular da seleção do resto do universo. O super-homem continuava em sua fortaleza, testando todo o seu material técnico extrasensorial, como radares, raios laser de luz preta e até mesmo sua visão macroscópica. A lembrança do rosto doce de m i r i a m e o destino de 200 mil seres dos mais variados pontos da galáxia não lhe saíam da cabeça. Por outro lado, o governo da Terra se mostrava preocupado, afinal, estava em perigo a paz entre os planetas? Senhor presidente, nós achamos que somente Super-Homem pode nos tirar desta enrascada, desvendando o mistério do Maracanã. Eu também acho. Os telégrafos não paravam. Novas ameaças de naves preparadas para serem lançadas de vários planetas em busca de seus entes queridos que tinham vindo ao Maracanã assistir o jogo. Queriam também saber dos seus craques? Aqui é a televisão brasileira falando para o universo. Até agora não temos pista alguma sobre o fenômeno. A pergunta geral é: o que ou quem estaria por trás desse gigantesco desaparecimento? Qual seria o gênio maligno que, na sua loucura, se atreveria a realizar tal façanha? E por falar em gênio maligno. Pare! Pare, seu bruto! Eu não quero me casar com você por nada no universo! Sim, ele mesmo, Luthor, o mais terrível inimigo da humanidade. Gênio insano a serviço do mal, inimigo mortal do Super-Homem, a quem odeia por ter sido ele o culpado de sua total perda de cabelos há muitos anos atrás, quando ainda era o Superboy. Ahahahaha! <risos> O que diz isso, minha cara? Sou bem mais inteligente do que seu namorado, grande bobão. Pois fique sabendo que ele não tardará a nos descobrir e dar a você o seu merecido castigo. Olha, mocinha, por que eu não paralisei você como fiz com os 200 mil outros espectadores, hein? O que você acha sobre isso? Sequestrar o Maracanã foi apenas o meu primeiro passo. Em seguida virão outras preciosidades, como as pirâmides do Egito, o Empire State Building, o Pão de Açúcar <risos> e até rios, cataratas e oceanos. <risos> e quero que você reine ao meu lado. Você é louco? É c o m p l i c o o l h a o que me importa? O importante é o meu mundo particular com todas as coisas belas e exclusivas, com escravos só para mim! E você acha que o Super-Homem vai deixar? Ora, minha tolinha, aquele macaco azul jamais vai nos encontrar. Revesti este planeta com poeira de chumbo única substância que a visão do Super-Homem não consegue atravessar. Não tenha tanta certeza assim, Luthor. Eu sabia, eu sabia que você viria. Seu maldito, como é que chegou até aqui? Como descobriu esse planeta perdido no espaço revestido com poeira de chumbo? Muito simples, meu caro. O seu transportador de matéria é tão perfeito que, ao materializar as pessoas, também materializou todos os seus radinhos de pilha. Você paralisou as pessoas com aroma paralisante, mas os radinhos continuaram a gerar estática fazendo barulho. E aí, foi só seguir o barulho. Luthor estava desesperado e pensou ainda a possuir trufos. Quis dar seu pulo do gato. Ora, não inverterei o processo do transportador de matéria. E você não poderá impedir que eu continue trazendo maravilhas da Terra, nem de qualquer outro planeta que eu queira para enriquecer o meu mundo. Não seja tolo, gênio do mal. Este planeta está condenado. Vi com minha supervisão infravermelha que erupções vulcânicas em seu interior não tardam a rachá-lo ao meio. É! Mentira! Você, você quer me enganar! Está com inveja porque eu tenho um mundo só meu! Ninguém tem um mundo só para si, meu inimigo. Vou projetar mentalmente uma imagem futurista, captando com supersensibilidade vibrações de fatos que ainda vão acontecer. E Super-Homem mostra a visão do planeta explodindo para a maior desgraça de Luthor. Ah! Isso não se faz comigo! Meu grande sonho, jogado no chão, por causa de uns malditos rádios de pilha! Não terei mais as pirâmides, nem coqueiros, nem praias, nem míria! Você vai ter muitas contas para acertar com a justiça, ouviu? Antes mesmo que Super Homem pudesse dizer a Lex Luthor que já havia decorado com sua supermemória todo o esquema de construção do raio paralisador, o superbandido começou lentamente a desaparecer. Até breve, seus idiotas! Vocês pensaram que eu estava derrotado, hein? Vou para uma outra dimensão e deixo com vocês a tarefa de levar o Maracanã de volta à Terra! <risos> Reconheça homem de lata que tem inteligência e você é só um monte de músculos. Estou com o、um、transportador de matéria e só eu conseguiria levar o Maracanã de volta! <risos> Adeus, Super-Homem! Em breve nos veremos ontem! E Super-Homem fala para o que seria apenas a silhueta do seu arque-inimigo, o gênio bandido. Esteja certo que sim, Luthor. Lembre-se de que, onde houver o mal, eu estarei sempre presente para combatê-lo. Oh, ele sumiu e nos deixou aqui sozinhos. O que a gente vai fazer, Super-Homem? Nada é impossível para o nosso herói de aço, que, embora preocupado com a crise entre os planetas, motivada pelo sequestro do Maracanã lotado, e também com o transporte para a Terra, do estádio, antes que o planeta explodisse, lembrou-se das últimas palavras de Luthor. Ah! Conheça homem de lata que tem inteligência. E você é só um monte de músculos. Um sorriso iluminou o semblante, até então sério, do Super-Homem, que rapidamente envolveu o majestoso estádio e seus ocupantes com sua indestrutível e super-flexível capa, soprando oxigênio dentro como se fosse um gigantesco embrulho. Deu um enorme nó e usou os músculos. Eu tenho. Tenho que conseguir! Por cripto, eu tenho que conseguir! Com a força dos deuses e a determinação dos sábios, o poderoso super-homem desloca a gigantesca massa de concreto e ferro do chão e, através do espaço, ruma para seu lugar de coração, a Terra. Mal havia percorrido um terço do caminho, Uma enorme explosão deixou definitivamente para trás a lembrança do sonho louco de Lex Luthor e o seu planeta particular. v e Veja, pessoal! O Super-Homem trazendo sozinho o que parece ser o estádio do Maracanã! Oh! É inacreditável! Viva o nosso grande herói! Viva o defensor da Terra! Viva o Super-Homem! Depois de recolocar a enorme praça de esportes novamente em seus alicerces, Superhomem construiu em alguns segundos uma réplica do raio paralisador, usando na multidão um processo invertido. E o povo foi acordando lentamente para assistir ao jogo que acabaria com a vitória da seleção do Brasil contra a seleção do resto do universo por 4 a 0. c a r r onde v o c a c a r k por onde você andou? Puxa, até solicitei sua presença pelo alto-falante do estádio. Desculpe, Miriam, mas meu... eu. Eu quero d i z e r Eu não me dei bem com a comida do Brasil. Por isso eu me atrasei. Eu tive que me passar numa farmácia. <risos>